а може й не покладуть. Ще невідомо, чи вшанують нащадки померлого рана, як ліпшого чи старшого. Може, він так і залишиться до смерті жінцем, який вряди годи щось там уполює, чи злапає сяку таку рибину? Ні, треба щось зробити таке, щоб життя проминуло трохи яскравіше. Ця думка міцно засіла в рановій голові, і він, споглядаючи до світ, намагався усе пристосувати до своєї мети. Він хотів бути корисним громаді, хотів приносити добро, хотів із часом стати ліпшим у громаді, але він не хотів згинатися на ниві. Не хотів щоденно тяжко і нудно працювати, не хотів, зрештою, бути, як усі. Одного ранку, набравшись рішучості, він не пішов у поле, а попрямував, ще не знаючи достеменно чому, до помешкання вождя рум І. Той на подвір'ї управлявся у метанні кінжала з оленячого рога в дошку з намальованим на ній степовим скотарем верхи на коні. «Гах!» Вождь улучив коневі в ногу і тривожно озирнувся, бачить хто чи ні. Помітивши рана, він недбало кинув. «Поранив коня, бо хочу взяти живим цього скотаря». А навіщо? – спитав Ран, і цієї миті у нього з'явилася рятівна думка, як не бути женцем. Ну, помучити трохи і принести в жертву верхньому небу, щоб дав улітку дощу, – відповів вождь. А мучити за що? – злякано запитав Ран. А щоб знав, – буркнув Рум І. «Чого тобі ране? Чому ти не в полі?» «А знаєте, старший рум і...» Ран дивувався сам собі. «А якщо його не мучити і не різати на вівтарі, а розпитати в нього таємниці його народу?» «Які ще таємниці?» Вождь роздумував метнути ще раз кинджал і в разі схиблення принизити себе перед цим бахором, чи вдати ніби слухає чоловіка своєї громади. Які там таємниці? Ну хай би розповів, як вони обходяться з кіньми та з великими отарами і чередами худоби. А навіщо це нам? – нахмурився вождь. Як навіщо? Ран говорив те, що не слід але зупинитися не міг. На конях легше випасати худобу, а м'яса і молока у нашому городищі ніхто не голодує, роздратовано перебив рана вождь. Так, але може бути врожайний рік, і худоба врятує людей. Рум і задумався. І нарешті змушений був сказати. Мудро мислиш, але знаєш, ране, між говорити й робити лежить прірва, яку не кожному під силу подолати. Ти лише говориш? Ні, Ран дуже ризикував. Я готовий робити. Гаразд. Через три дні збирається рада громади. І ти розповіси, що і як збираєшся робити щоб завести в нас кони і помножити худобу. Але якщо радні зберуться на даремне, будеш покараний неприємною роботою вичистити громадську яму. А якщо втягнеш нас у війну з кінними степовиками, будеш страчений. Пристаєш на таке, Ране? «Пристаю», – відповів Ран і відчув, як у нього під шкірою голови забігали вогненні мурахи. У громадській вічевій хаті круж вівтаря зібралися ліпші люди – старійшини, вождь Рум І та Відун Ош. Відун запалив жертовник і задля доброго провадження ради зарізав на вівтарі козиня. Коли кров стекла у вогонь, він віддав тушку своїм жінкам-помічницям, щоб приготували трапезу для радних, а сам сів поряд із вождем на ослінчик з валиками-бильцями з випаленої глини, розмальований білим, чорним і червоним. Рум І. уклонився в витисаній із пісковику голові бика на верхів'ю теря попросив у нього сприяння і відкрив раду. Якби Ром І сказав, що зібрав раду, щоб вислухати химерні задуми нового чоловіка Рана, рані його б засміяли. Тому розмову почали про поважне. Говорили про урожай зерна, про те, як збільшити наступного року кількість свиней, враховуючи, що навесні був падіж овець. Схвалили новий виріб коваля, що приніс мідну сокиру і продемонстрував її можливості, розколовши кілька старих коровячих кісток. Сказали, щоб робив ще. Потім гончарі запропонували піти війною на східних сусідів, які вкрали в них візерунок для посуду. Хвилі, що линуть на зустріч одна одній, і використовують як свій. Нову візерункову війну відвів мудрий відун Ош. Він оголосив, що відкрив червону фарбу для малювання посуду, таємницю якої крадії на схід сонці ніколи не розгадають. Тож хай гончарі придумають кілька нових візерунків. Він, наприклад, пропонує метеликів, і, сполучивши червону барву з традиційними жовтою та коричневою, гончарі стануть неперевершеними на всьому просторі від Західної ріки до Нашої ріки. Його підтримав старішина Бал, котрий замолоду мандрував за всі три ріки аж під Зелені гори, і бачив, як тамтешні гончарі – розмальовують не лише верхню частину посуду, а весь. Тож краще не воювати з сусідами-родичами за візерунок, а побити їх своїм умінням, вигадкою, новими лініями і нечуваними фарбами.